هدي محمد صلى الله عليه وسلم هو شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد تنظروا ربس امتار الله سبحانه وتعالى مميرسينتي ذرقل كروفيتينتي صلى الله عليه وسلم تكبر يجزيني ndërkohë që njerëzit ishin në një humbje të qartë. Dhe atat të cilët e besuën e të fillimisht ishin shumë pak. Edhe këta i qua i ti profetës sallallahu alaihi wasallam në hadithet e shumë ta, El-Guraba, të huaj. Sepsa ta që e besuën të vërtetën e fillimit e ta ishin të pakët. Edhe këta të pakët kishin të kallohë i madhuruar një lojvleret veçantë që se kishin njerëzit e tjerë edhe Profetis sallallahu a.s. nga ka të reguar në shumë hadithet të sakta që këtat pakët janë atat të tive do fitojnë gjennetin edhe ka të reguar që Islamit do këthejet pakët për sëri si qka qenë në fillimi pakët të ratënë tonë e buhrejra radhiallahu anhu nga Profetis sallallahu a.s. se ka thëmë bedajel Islamu gariba ose i rudu kema bedajel gariba të tuba li lguraba, të profeti sallallahu aleyhu sallem, islami filoj i huarit, dhe do të kthehet për sëri i huarit i si shqylloj, dhe gjenneti është për të huarit. Profeti sallallahu aleyhu sallem tërgonu të të hadisë të tuba li lguraba, tuba, kanë thëmë, të bitha djetarë është një fem në gjennet, në nënhienet të cilës herë të në kalorë të i për nëshim vjetë, e rreshk dhe nuk e kalon një e në kësa i përmë. Disa djetarë kanë thënë tuva dhe nga fjalla e të tibë që do të të mirë, dhe më dhënë mirësi është për ta përsa dhe të tile dhe jenë të huaj në shëqëri. Të huaj dhe të të tëtë që ata janë kapur pasë Kur'anin dhe Sunnetit dhe janë të pakët në këtë rrugë të vërtet dhe ata që i kundështën janë të shumë dhe këtërgohet në disa trasmetimet të, të këti të të hadith të I, na t t i dhe është duhet rasmeton Muhammed ibn Wattah në libën e vetë al-bida'u al-hawadith dhe tek si ti rasmetimi ti është kësho të bedhe al-Islamu gariben filloj Islami huaj o la të ku mussa'a hatta jeku në gariben dhe nuk ka për të bërë kemeti dhe i satë këtheje dhe njëherë Islami huaj të të të bali l-guraba të gjënët është për të huajtë që i në jepsu dhë në nasë Gjeneti është për të huajt atërë kërë të prishë njerëzët. Dhe më në përkëta të huajt dhe stilet janë të huajt këndrejt njerëzët që janë thot, të prishërët. Pasa e përstërit dhe thotë, tëtu bali al-ghuraba, shine e fësuzunnavë. Dhe gjeneti është për të huajt kërë të prishë njerëzët. I dhe ashtu këta hadithë të rësmeton e nejët si radiallahu anhu. I dhe ashtu këta hadithë të rë Mbasi tregon profetit sallallahu alejhi vesellem për t'u huajt i thon kush janë t'u huajt thos profeti sallallahu alejhi vesellem t'u huajt janë njerëz të pakëndërfithe të tyre do të thon në çdo fis mund jesh vetëm një prej tyre transmeton me Muhammedi në musnedin e tij këta janë t'u huajt sipas proshkrimit të profetit sallallahu alejhi vesellem i dha shtuqta hadith e transmeton de Saadi min Abi Waqqas Edhe Selmanë el-Farisi, radhiallahu anhuma, i dhe shulta hadith, edhe rasmeton dhe gjabir, edhe Ibna Abbas, radhiallahu anhuma, edhe kam të regurë të dytë fundit. Allahu e qofti knajë që pojtyre, se disa njërët i kam thënë, ku shenë thau i dërgurë i allahut? Ta profetit sallallahu aleyhi sallem të huajt janë atë të cilët regulojnë kur përishën njërët. Thot huajt janë atat të cilët bërën regulime ndër njerët i kura ta janë prishur. Në një trasmetim tjetër e kam pyrëtur dhe i kam thënë ku shënë të huajt të zërgurë Allahot. Edhe profetisë s.a.s. ka thënë, janë atat të cilët të rinjallin sunetin tim batmeje. Të huajt janë atat të cilët të rinjallin sunetin tim batmeje. Edhe ku amësojnë të njerëzve. Allahone bo prejtyre. Gjithashtu në një trasmetim tjetër thotë, Gjenejëti është për të huajt Para ta të cilët janë kapu pas libejt Allahut Kër njerët dhe largohen për ti Dhe para ta cilët punër me sënedi në, në profetis sallallahu alai sallem Kër kjo sënet është duket Dhe të transmiton gjithashtu këtë hadithim në oddah Gjithashtu një transmitim tjetër Një thua të profetis sallallahu alai sallem kushan të huajt Dhe profetis sallallahu alai sallem u thot Ata janë njerës të pakët Të mirë Ndërë shumë njërë të këshinë Kush i kundështonë ata Ata që i kundështonë janë më shumë Se ata që u binden Ata që i kundështonë janë më të shumë Se ata që u binden E trasmetoni ma Mahmedi Gjithashtu një trasmetim tjetër thot Ata që i urejnë janë më shumë Se ata që i duan Këta janë të huajtë Si pas përshkrimit të profetis Sallallahu aleyhi sallem Ndhe profetis Sallallahu aleyhi sallem Ka premtuar për ta gjennet Tu ba një vura ba, gjenetjës për të fuaj, gjenetjës për të fuaj, të tjilë të ndjenjë në vetën të fuaj, në shëqërinë të tyre, aty ku është prishur dhe është dukur e vërteta dhe drita e të vërtetas, edhe ata përpikjën të regullojnë nërta. Gjithashtu ka thënë profetisë sallallahu e sëllem një hadjetjetës, njështë të më të dashur për allahu në madhurur janë të fuaj, i thënë ku që janë të fuaj, të i dëg ka profetis sallallahu alai sallam, të huë të janë ata personat të cimet nërgojnë me fene tyre na fitnët. O tirin gjallë e Allah i madhurur di në gjukimit me isën bjene më riemet salih salatu vë selam. Këta jetë huë e të dhe dhe. Edhe profetis sallallahu alai sallam ka të reguar gjithashtu për të huë e që ta ka një shpëbrim dhe qantë të ka Allah i madhurur di në gjukimit. Këtë profetis sallallahu alai sallam, në batjush, dhe vinë ditë është një sojësia i person i cili ka ka për prushin në dorë. Një njëri për i tyre ka shpërblimin e 50 vetëve. Një njëri për i tyre thot, ka shpërblimin e 50 vetëve. I ka në dhe në i dëvur e Allahut. A 50 vetëve për i tyre? Fa jo, 50 vetëve për jush. 50 vetëve për jush. Kështu ka thënë profetës dhe arsujëja është sepse ata përqijën rregullojnë ndër njerëz ata që janë sprirsuar, edhe kush i ndihmon ata edhe shumë pak ose nuk ka ndihmues fare, edhe janë të vetëm në të një shoqëri e cilë as e shkatërruar dhe rend drejt shkatërimit nga ditë ditës derisa ja, të dërgojë Allahu madhëruar shenjën e mëdha të kabetit. Allahu na ruaj nga çdo fitnë. Sot i mbronë xhebi, Allahu mëshiroft. Në më lidhje me hadithin bedel al-islam ghoriba, filloi Islami huaj do të thotë përsëri huaj. Fot ka për qëllim profetit sallallahu alejhi dhe sellem. Në ta hadithu tregoi se njerëzit përpara ardhisë profetit sallallahu alejhi dhe sellem ishin në një humbje të qartë. Siç ka thënë profeti sallallahu alejhi dhe sellem, Allahu i madhruar i shikoi banorët e tokës dhe i urrehu ata arabët e tyre dhe të huajt e tyre, jo arabët e tyre, përveçse një pakisë nga ehli kitabi. Më pas dërgoi Allahu i madhruar profetin e tij sallallahu alejhi dhe sellem me Islamin e pastër. Dhe fillimisht këtë Islam nuk e pranuan gjithë njerëzit, por e pranuan një nga një, një, shumë pak. Në çdo fis ndonjë e pranonte. Edhe ky që pranonte ishte i frikësuar në pisin e tij, e mundonin, e rritnin dhe i bëndën durim për të llogjejë, dhe kështu ishin muslimanë derisa i përzoën nga vendi i tyre e i larguan, edhe ata emigruan me me fenë të tyre në vende të largëta dhe për këtë arsye ishin të huaj. Edhe disa prej tyre u torturohin, e disa prej tyre u vran, dhe ata që hynin në islam në këtë kohë quheshin tu huaj. Këtë regjemi, pas e dhe thot Ibn Rajbi, pastaj vazdon të thotë: "Më pas u shfaq Islami, me atë hijret të profetit sallallahu alaihi wasallam dhe hyn njerëz në fenë e Allahut grupe grupën. Derrsa, sër, derisa vdiç profeti sallallahu alaihi wasallam dhe Islami ishte në këtë gjendje të larë. Më pas shejtani thuri kurse dhe ti kunder muslimanve dhe për hapi të kata fitën e të dyshimeve dhe të epsheve edhe këto dy fitën e sh... vazhduan të shtohen dita ditës të këmuslimanët dhe e risa ato zunë vend puqishëm të këmuslimanët dhe ju bindën shëjtanit shumita e kryesove disa për e tyre hynë në bindin e shëjtanit në temë në fitën e dyshimeve disa mund vinden e shejtanit në fitnen e epseve, edhe disa, disa tjerë i bashkuan që të dyja. Kështu si sa ka treguar profeti sallallahu alejhi dhe sellem, për fitnen e parë të dyshimeve ka thënë profeti sallallahu alejhi dhe sellem, janë ndarë qiut në 71 grupe. Dhe të gjitha në zjarr. Dhe ka thënë janë ndarë kristjerë në 72 grupe dhe të gjitha në zjarr. Edhe do të ndahet ummeti i në 73 grupe dhe të gjitha në zjarr përveç një grupi. I kam thënë i dërguar i Allahut kush është ky grup. Tha janë ata të cilët ecën në rrugën time dhe në rrugën e shokëve të mi. Tha janë ata të cilët ecën në rrugën time dhe në rrugën e shokëve të mi. Ky hadith tregon se ata të cilët janë në rrugën e Profetit sallallahu alaihi wasallam janë një nga ato tre grupe. Domethënë janë të pakët. Gjithashtu për sa i përket fitnave të epsheve ka të treguar Profeti sallallahu alaihi wasallam. Hadithin këtë rësënë të, të në Abdullah ibn Amrë, thotë, si dhe jetë gjendje ju e kur të qirohët, për zhia dhe Roma, pra pokullit dhe jeni ju, shra njërgjith dhe jeni. I ka thonë Abdullah ibn Amrë në rupi, o i nërguri Allah, ne dhe dhe përmë si shka urdhuar Allah subhanu me ta'ala. I dha profe dhe të të në përkundrat, dhe, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe mpos do keni haset për njëri-tjetrin, nda njëri-tjetër për dynjan, mpos do i kthini spinën njëri-tjetrit për hir të dynjës. Dhe kjo është fita e psheve që i ka çuar muslimanët ulë për çari. Kështu që huajt janë ata njerëz të cilët janë të pakët në zbatimin e Kuranit dhe Sunnetit ashtu siç e ka dhëtur Allah subhanahu wa taala, ashtu siç ka thënë profeti sallallahu alaihi dhe sellem me shofzat e, e tij. Siç ka thënë profeti sallallahu alaihi dhe sellem në hadithin e fat. La të zalu tajfe të minë umëti, dhahirina ala l'hak, la jë dhurru më në këdhele humë, ka të profetisë sënë allahulli sëllem, do bëshdojnë një piesë prej umetit tim një grupë, dhe tajfe të dhërgrupi vogënë, prej umetit tim, ata janë të qartë në të vërtetën, nuk i dëmtonë ata a i shihleja ta në balë, dhe atë a i shihleja ta në balë, dhe atë a i shikun në shtonë ata, hëtta i ati e emru dhe ata dhe jenë në këtë gjendje. Ka tënë imam e Uza'i që jale që ka tënë që loj islami huaj dhe kreti huaj thot imam e Uza'i milim këtë hadith thot nuk ka për të shdukur islami këtë të tishtët, por të shduket ehli suneti dhe eri që të ngjelet në një vend një personi vetën për ehli sunetet i dhe shtu ka tënë Hasan el Basri, u ka tënë shokve ti edhe Hasan el Basri shpejtabinve u thotë shokve ti Oni ekshesa sunetit, tregouni të, të mirë me njëri tjetrin, Allah ju mshiron, sepse ju jeni njerëz më të pakët. Ju jeni njerëz më të pakët ndër njerëzit. Gjithashtu ka thënë joni Ibn Urbeys, nuk ka gjë më të huaj se ta suneti profetit sallallahu alaihi وسلم. Dhe më e huaj, më i huaj se kjo gjë është ata që njohin të sunet. Më të huaja janë ata që njohin të sunet profetit sallallahu alaihi وسلم. Gjithashtu ka thënë Sufyanu Thauri Një stëvë subjeh një sunet i hajra, fejnë në humguraba. Thot, t'ilu një mirë me hlisonetin, eh sa ta, ta janë të fuoj. Gjithëftu ka thëmë fudhejlim në jati. Ka të rëgurë të një eh një thot, eh suneti, të tjilet, se ku shënë e hlisoneti. Thot, e hlisoneti janë atatë të tilet e dinë se qëfar pusin e barku në tyre. E dinë se qëfar bu pusin e barku në tyre. Ata që është halal të pastër. Ka të rëgurë është që jenë hamudë dhe t'u ejgjiri në komentimin këtë tjale. Thot, nga janë ja halal është një pritësive më të dukshme të helisonetit që ata janë të ruitur në atë që han se kështu ka thënë profeti sallallahu alejhi dhe kështu kanë thënë shokët e tij edhe krahasohet me të që po themi atë që shikojmë sot që të çuditë e të çudirave dhe pritësive të këtyr të huajve është ja ata janë të kapur pas sunnetit profetit sallallahu alejhi Edhe, si që ka të reguar prof. Seren Khadidin që përmendu që një personi ka për pasonetis në këto le kohë edhe duronë në të, është një sojtje i personi që ka për prushin e dorë dhe mbanët dhe duronë të. Gjithashtu, një përcisive të uthujve është që ata e nërguar në bizatët. Nuk ok uafrohen bizatëve pa asë një loj arsyjeje. Gjithashtu një përcisive të të të të të të të të të të të të të të të të të njësimin e tyre në Allahu subhanahu wa taala dhe ne kem përzier ato më zgjël. Gjithashtu një pjesë e detyrës që ata nuk emërtohen me asnjë emër tjetër përveç emrave të tjerë të ka vendosur Allahu i madhëruar. Ata i thonë vetë detyrë musliman, ata i thonë vetë detyrë besimtar, ata i thonë vetë detyrë ndjekësit e sunetit e rrugës së profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe nuk pornojnë emërtime të tjera, të cilat i ndajnë njerëzit vetë në grupacione. Këto jenë prej përshkrimet dhe të ehli sunetit, të atyre të tirit janë të huaj, këllusë Allah në madhuruar në bëj për i të huaj dhe. Përhamdullu, salatu, salamu, ala rasulillahu, ala aluhu, ala aluhu, ala sahburi, jëgjmajim, më da. Të huajt janë atat të tirit regulojnë mes njerët dhe. Janë atat të tirit përpichen që të rinjallin sunetin që ka fdekur. Sunetin e profetit sallallahu alai sallam, Të profetis, sallem, ata të cilët e ringjallin sunetin e profetit sallallahu alaihi dhe sellem me vërtetësi ata e meritojn tin me profetin sallallahu alaihi dhe sellem sepse ata ndjekin hapat e tij dhe durojnë në sfrovat që ha tin në përhapjen e vërtetës dhe në përhapjen e sunetit të profetit sallallahu alaihi dhe sellem kta janë dhujt dhe ky përshkrim i dhujve ka filluar çherë atë e tregojnë selefët në fjalë të tyre thot Ahmed ibn Asim el-Antaki, një për adhuruë dhe të muzhenjë që ka jetuar në kohën e Bu Suleiman e Dheran. Thot, inni edrektu minel azmani zemana, në adë dhe fihi l-Islamu ghariba në këma bëda. Thot, unë kam jeduar një kohë, ndër kohëra, në të cilin Islami u bëj huaj, si shka qënë fillime dhe ti, thot. U adë dhe wasbu l-hatë i fihi ghariba, dhe e vërtejta në atë kohë, U bëhe huaj, të jetë përpara më shumë të njëmi vjetë është blezë. Thot, im të dhëpihi le alim, o gjithë të u meftunin në këhëpit dunia. Nëse ti, thot, nëse ti, thot, dëshkosht kërkosht në indjetarë. Këta e thot përpara njëmi vjetë është kërkosht kërkosht në indjetarë. Nëse dëshkosht kërkosht në indjetarë, thot të të gjeshë, thot mashtruar pas dëshurisë dënjatës. Êshtë i dashruar pas mad nëse ti do, kërkosh në jazuruës, do të kërkosh një ajudues do ta gjehesh në një rast ndaj durimit të imështruar për i blisit, po të është ngjitur në gradat më të lartë të durimit, kur ai nuk njeh gradat më të ulta të durimit. E kur kjo është gjendje e këtyre që mban si njerëz më të mirë shoqërisë, më ndopas të thjesht gjendje natyre që sjan po tillë, ata janë ujqer ngrapiçar, ata i gëdhël pa mështruese. Kjo është fjala e tij mendopak subhanallahu kjo është gjendja të timi përshruan përpara më shumë se 1000 vjetës edhe e quhan që i thamë shihuj. Allah më shëroi të dietar. Vallë çfarë do thoshte ky procesi do vinte në kohën tonë. E po që do të, të shikojmë të, të gjitha gjërat që kanë futur në shpinën e Allahut. Kur Ahmed ibn Umalik qën për kohën e tabiinëve kur shikon gjendën e tyre hyn në xhami dhe çan. I thon për këtë qan e Abu Hamza. E do të përqajo po se pse po shikoj gjendjen në të cilën jeni ju sot. Islami sot është i huajt. Sigur vinte profeti sallallahu alaihi dhe selem të thiu nuk do njëta as gjë nga Islami juaj përveç se që ju faleni. Edhe kënaqëti ju e pani dhe ju e keni humbur atë dhe e fanë te ju kohën e vet. Edhe ashtu transmetohet nga umuturda se ka thënë fyrr një herë budordda në shtëpi dhe ishte izemruar, i zemruar. I thash se i zemruar. Edhe më tha, Wallahi, Ebu Darda ka qenj nga shokët e Profetis sallallahu alaihi sallam. Thot, pasha, Allah unë nuk njofë për e këti humeti asë gjithë nga jo që njifë të Profetis sallallahu alaihi sallam më shokët e ti vëttëm se që ata falem. I dhe ashtu të regonje Ebu Darda, thot, si kur dhe dhe Profetis sallallahu alaihi sallam nuk dhe njifë asë gjithë nga jo që ka për zepur e i më shokët e ti, thot. Thot, ima me në nda, i ti letrës me të, të fjallë E si dhe ishte gjendje dhe, dhe po të shikon dhe e budarda në kohën tonë I ma me në ndzajnë që ka vdeku par 1.200 letë është Thotë e inë sa trasë me tuhës i në ndzajnë Dhe të allah me shirof të ndzajnë Dhe të sikur shikon dhe gjendje në tonë Dhe unë i themë allah me shirof gjitha djetarë Sikur shikon dhe gjendje tonë qërdo thoshinë Gjede shku trasë me tonë Ka të regua që e hamudë të tue i gjeri nga Khetën el Basri Thot që njëherë falë gjuman, në mazë të gjumat të unë të qaj, këtë në mëtërë. Edhe i thonë shokët e ti përse qanë. I thonë të e si kur të bini shokët e profetit s.a.a. nuk dhe njithin asgje në feje e islam përveqë se ju drejtoni nga kibla. E qëfar mund njopin shokët e profetit s.a.a. nga islami, kur? Edhe fyrë dhe shëtanin ka myrë në shpinë Allah subhanu wa Ta ta'ala. Kër ki edhe shikon shumë prej muslimaneve që dhe flokët e tyri ka mërtikuej. Kër shikon që gjendje e tyre i ashme nuk të përgëzon kur, por, por nuk dalon as një lojgjeje nga ato që kanë musbëzim parë. Ti shikon së veshin e tyre, në pami në tyre, nuk bëndot dalim, nuk e dija është musliman, a por është jo musliman, se të nuk ka as një lojgjeje në ashenje të islamit. E pas taj Me gjithë këtë, që kur të vindë dhe Profetis s.a.s. të vindë në shakët e, e tijetë, qikonjë të dhe gjendje e qardotoshim balë për ne. Ka të reguare Buhrerë, r.a. nuk. Tëtë, për fjallën e Allahut në surën nësër, i dha gjë e nësërullahu e fëtër, o rajte nëtë e të pulu në pidini le e fuajja. Tëtë, kur të vi fitori Allahut e qikosh njëzitë që të hynë fej grupe grupe, Po ta buorëre dhe kanë për të dal nga prej Allahut ashtu siç kanë hyrë grup e grupë kanë për dag, nga Allah, grupe, grupe. Profetis, ka të dal nga prej Allahut grup e grupë. Prandaj dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar që në kohën e fundit i Islamit do të jetë huaj. Edhe këta huaj të cilët do të jetojnë te Islamu duke bërë durim ndaj sfovave të shumta që do hasin këta janë ata të cilët do ta meritojn xhenetin ndërsa të tjerët që do janë shumë të, të, të dërmuhtë Shumisa të dërmuë se gjithmonë, i janë në landa gjëhnemit, që do digjen gjëhnemit. Për ndër musim ështërë shumisa, musim ështërë numëri, se numëri nuk ka qenë kur argument të feje, dhe numëri jo vetëm që nuk ka qenë argument, por për kundës i numëri ka qenë e gjika shkatruar njërëzit, kanë hëndër me turmën, edhe me turmën të hynë gjëhnemit, në shdo njëmi 999 për gjëhnemit, ndërësa ata të cilët në shpëtojnë jam edhe Ata të cilës janë të kapur pas dëvërtetës, pas sunetit profetisë sallallahu a.s. Ata që zbëtojnë fen duke shpresuar mëshirë në Allah, duke shpresuar gjënetin e ti, duke pasur frikë në zemrimi ti. Për ndaj, zduhet më shtrohet një riu me qërë shikonë dhe me qërë djonë, por duhet heti në basa të i fesje njëpë. Dhe më ilumë të rjeshe i cilje njëpë, dhe ku janë ataj që një përfen e vërtetës ku janë ato thuaj që njehin sot fenë vërtet, ata janë shumë të pak, sepse ata të tjerë nuk e njohin ata janë shumë më sa edhe pse pretendojnë që ata janë në fenë Islame, por ata nuk interesohen për të vërtetën dhe kohët vinë dhe shtohen më shumë me të keqen e tyre, vartin vetë të tyre një vit në, po të shumë vit në të madh, si treguan një nenë një radhiyallahu anha thotë, i vinin disa njerëz dhe i thonë në oh, I ja, ancoma profetën më dha që ishin kohën e tij, kohën e tyre. E thotë ne si bën durim, sepse unkom djuar profetën sallallahu alaihi wasallam se ka thënë sa herë sa herë që vjen një kohë, ajo që është më pas do jetë më e keq se ajo, prandaj bëni durim. Sepse sa herë që vjen një kohë, ajo që është më pas është më e keq se ajo deri sa takoni Zotin tuaj. Çdo kohë që ikën, ajo tjell na pas një kohë më të keqe, një fitnë më të madhe dhe brezi më i mirë ishte brezi i pohapës, pastaj brezi i Fabinëve, pastaj brezi i dinë mastyr, dhe pastaj do vinë të bëjnë më të kshit, dhe më të kshinë, dhe më të kshit, dhe më të kshinë, derisa të dojë Allahu mëdhuruar që të thjellë të xalin dhe sprovat e mëdha në të cilën do pastrohen kafet, siç ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam në hadithin e sakt, që nga sprovat të shumta nga fitnë të shumta do ndahen njerëzit në dy grupe një grup në të cilin ka iman dhe nuk kanë vetëm hipokrizi, por në një grup mund të cilin kanë vetëm hipokrizi dhe nuk kanë në ta iman. Thot, fusta, të iman. Thotë janë katë muri në pastatini dy grupe, një grup në të cilin ka iman dhe një grup mund të cilin ka vetëm hipokrizi për sa ka vit në të çumda, të, të cilat bëjnë në të vërtet atë pastrimin e saferve dhe ndierrin ata që meritojnë vërtet edhe ata që nuk e meritojnë, edhe ata që meritojnë xhenetin edhe ata që nuk e meritojnë rruga e qartë dhe profeti sallallahu alejhi veselmë ka lënë një rrugë të qartë la kat taraktukum al-beydha leiluha ka nahariha la yanzihu anha illa halik you come a new one i rrug të bardh në apartajs i dita e tij do të thotë natën duket sikur se duket dita në sheqart nuk humbet përse rruga nuk devion për ai vetëm sa i cili është i humbur dhe është i shkatruar vetën e tij prandaj kur zgjon keq ai çortoi vetën e tij dhe kush voll mir, ai falenderoj Allahun tash vetëm mirëti për ti dhe lut Allahun e madhuar të na bëj prej të huajve ti, të puni vlefshë. Allahu i madhëruar me mëshirën e tij, mëshiron ata të cilët tregojnë mëshirshëm. Edhe tregojnë bujar me ata që tregojnë bujar. Dhe ndihmojnë ata që ndihmojnë. Është një vllaj juaj i cili ka nevojë për ndihmën tuaj. Ai është në hallë. Dhe ka nevojë që ta ndihmoheni nga ana financiare. Prandaj kush ka mundësi të jap sadopakt jap sepse Allahu subhanahu wa taala shejtit li azfton ruajuni prej diarrit çoft duke dhënë një gjysmë kokor hurme nga hurma date ruajuni prej diarrit çoft çoft duke dhënë një gjysmë kokor hurme solaka se Allahu subhanahu wa taala shejtit li azfton dhe kush jep një Allahu për ta dhe kush tregot bujar tregot Allahu bujar me ta dhe kush i largon një veshësi vllaj ti i largon Allah i madhuar një veshësi në dynjën e afëte Andaj shpejtoni se sot është kohë e punës dhe nëjë e tërë nuk kam punë lumë për atë që punonë që do mos nëjë kohë në, tilen, lajt, në thën, të tilën profetis fa nëllajt se nëm ka thënë ndë kaloj besimtarit pra në varit të lajt të ti e do thotë, ah, si kur ti isha unë vëndte në afitën e të shumët e që shikonë edhe problematika afitën e dhe dhe dhe është që njerët e nuk e kuptojë që ato e më fitëme se të, të, të ato nuk ato nuk të dëmtojnë, ato nuk të shkatërojnë dynjanë, për kundë në zdi, ato janë të amble të imjanti, por ato hjeshtirë në kanë nëmrapa dhe helmi në kanë që ato i e shkatërojnë i imani në njëriut, edhe pëse e lene të nga në dynjanë të kulluar, por lumë për atë që ka fituar gjënetin, edhe sikur këtë humur dynjanë, dhe mirë për atë që fituar dynjanë, edhe eshi ti ahiretin e ti. Kësë Allah në madhë E naboj vë të nabojë për përpësimtarëve të vërtetë, kështë në kamikë.